легенько штовхнути їх, і вони полетять з торчака. Однак так само незворушно дозволяв їм обліплювати мене старечими лапами. І, заплющивши очі, терпів немічні штовхани в обличчя і слухав захекані вигуки. «Собача! Малорітній вбивця! Хуліган! Шибеник! Смерть йому!» Кінець кінцем мене так боляче довбанули по носі, що я сказав собі «Та ну його кбісу, блін!» Розплющив очі і заходився виборсуватись. Зробити це, братики, було зовсім неважко, І ось я вже з криком вихопився в коридор. Але ті старі месники кинулися мене переслідувати. Вони хапали, мов, перед смертю повітря і намагалися увігнати свої розчапірені, хижі тримтячі пазурі у вашого друга і скромного оповідача. Підставивши ніжку, вони звалили мене на підлогу і почали копати ногами, аж поки я зрештою почув голоси молодих чоловіків. «Годі-годі, негайно припиніть!» І зрозумів, що то прибула поліція. Розділ другий Геть очманілий я бачив усе нечітко, але був певен, братва, що колись уже зустрічався з тими фараонами десь в іншому місці. Того, котрий схопив мене і потяг аж до виходу з Біблії, я зовсім не знав. Як для рожі він видався мені надто юним, а от спини двох інших я, побий мене грім, уже колись бачив. Ці двоє весело і з великим задоволенням періщили коротенькими нагаями старперів, покрикуючи. «Ось вам, ось вам, розбешаки, знатимете, як бешкетувати і порушувати державний спокій, негідники!» Так фараони позаганяли тих напівживих старих месників, що важко сапали і стогнали назад до читальні, а тоді із задоволеним сміхом повернулись і уздріли мене. Старший з них вигукнув. «Боже ж ти мій, та це ж Алекс!» Давненько не бачились, Кентику, як тобі ведеться? Я був геть приголомшений. Уніформа і шолом не давали розгледіти як слід того, хто говорив. Але його обличчя і голос здалися мені знайомими. Я глипнув на другого. Безумне обличчя, посмішка до самих вуг. Тут не було ніяких сумнівів. Ще дужче ошелешений, я знову перевів погляд на того, що божився. Так, це був гладкий баржа, мій давній ворог. А другий, певна річ, Дим, колись мій кентик і ворог смердючого цапа Баржі, а тепер фараон в уніформі і шоломі, з нагаєм, щоб наводити порядок. Та ні, не може бути, пробелькотів я. Здивований, егеш. І Дим видав добре мені знайоме ухаха. Це неможливо, сказав я. Цього не може бути, я не вірю. Але ж ти на власні очі бачиш, ошкірився Баржа. Ніяких трюків, ніякого чародійства, Кентику. Звичайна робота для двох хлопців, що вийшли із шкільного віку, поліція. Та ви ще зелені, заперечив я. Надто зелені. Таких малоліток, як ви, ніхто не міг зробити рожами. Були зелені, кинув дим полісмен. Я цього ніяк не міг утямити, братики. Не міг і край. Були, юний Кентику. І ти був зелений, власне, найзеленіший. А тепер ось мияки. Все одно не вірю, не вгавав я. Тоді баржа, тобто баржа-рожа, чого я ніяк не міг сприйняти, звернувся до того юного фараона, котрий тримав мене і котрого я не знав. Гадаю, Рексе краще буде вдатися до негайного покарання. Хлопці, це хлопці, як завжди. Не варто розводити формальності у відділку. Цей просто знову взявся за своє. Ти його, звісно, не можеш пам'ятати. А от ми пам'ятаємо. Він напав на цих старих беззахисних дідків, і вони дали йому належного відкоша. Ім'ям держави ми мусимо сказати і своє слово. Що все це означає, запитав я, не вірячи своїм вухам. Вони самі накинулися на мене, братики. Ви ж бо не на їхньому боці, такого просто не може бути, чуєш, Диме? Це ж був той старпер, над яким ми колись познащались, а тепер він вирішив трошечки помститися, хоч минуло стільки часу. «Так, часу минуло багато», – погодився Дим. «Я вже тих днів добре не пам'ятаю. І не називай мене більше димом, – каже полісмен». Досить спогадів кинув Баржа. Він був тепер не такий гладкий, як колись. Неслухняних хлопчиків, охочих різатися бритвою, треба приструнювати. Вони скрутили мене і витягли з Біблії. На вулиці чекала поліційна машина, і той, котрого звали Рексом, сів за кермо. Мене запхали в машину, а я ніяк не міг позбутися відчуття, що все це жарт. Мені здавалося, ніби Дим ось ось скине з Голівера свій шолом і вигукне: "У-ха-ха". Одначе шолом він не скидав. Намагаючись перебороти страх у душі, я поцікавився: "А Піт, що сталося з Пітом?" Джорджі скінчив так трагічно, я про нього чув. "Піт? А тож Піт", проказав Дим. "Здається, я пригадую таке ім'я". Я помітив, що ми виїздимо за місто, і запитав, куди це ми? Баржа. Він сидів на передньому сидінні, обернувся і пояснив. Ще видно, тому поїдемо за місто. Там хоч по зимовому і голо, за тебе злюдно і затишно. Людям у місті навряд чи варто дивитись на наші негайні покарання. Наводити порядок на вулицях доводиться не завжди. І знову повернувся до мене спиною. Чуєш, покликав я його, я чогось нічого не второпаю. «Те, що було, давно загуло. За колишні свої вчинки я відбув покарання. Мене вилікували». «Про це нам читали», – підтвердив Дим. «Старший офіцер усе нам прочитав. Він сказав, що це дуже гарний метод». «Читав тобі?» – перепитав я трохи зневажливо. «Невже ти й досі такий димний, що не вмієш сам прочитати, братухо?» «Е, ні, лагідно і співчутливо протяг Дим. Не кажи так більше. Досить, Кентику». Він щосили довбанув мене в рило, і з мого роз'юшеного носа відразу зацебеніла кров. «Мене завжди оточували зрадники», – гірко промовив я, втираючи долонью кров. «Я приречений на самкомотність». «Отут», – сказав Баржа, – «це те, що треба». Ми зупинилися за містом. Довколо стояли голі дерева, деякі з них порипували під вітром, а здалеку долинало жужжання якоїсь сільськогосподарської машини. Вже сутеніло. Була якраз середина зими. Навколо ані людей тобі, ані тварин. Лише ми в чотирьох. Велась, Алексе, наказав Дим. Зараз, хлопчику, дістанеш своє маленьке покарання. Весь той час, поки вони вправлялися, водій сидів у машині за кермом, курив труїлку і почитував книжечку. Він увімкнув світло в салоні, що було краще видно, і зовсім не зважав на те, що витворяли баржа й дим з вашим скромним оповідачем. Не стану переказувати, що саме вони витворяли. Крізь жужжання сільгоспмашини та порипування голих дерев чулися лише зітхання та глухі удари. В освітленій машині водій незворушно гортав книжку, пускаючи хмарки тютюнового диму, а мене братики тим часом лупцювали. Нарешті, баржа чи може дим, не скажу напевне, хто саме кинув. Мені здається, кентику досить. А ти як гадаєш? Наостанку кожен із них довбанув мене в обличчя. Я звалився і простягся на обмерзлій траві. Було холодно, але я цього не відчував. А вони обтрусили долоні, натягли шоломи та мундири, що їх перед тим поскидали і повернулися до машини. «Побачимось іншим разом, Алексе. гукнув Баржа. А дим лише по-блазинському зауха хакав. Водій дочитав сторінку, відклав книжку, вімкнув мотор, і вони рушили в бік міста, помахавши мені на прощання. Колишній мій кентик і колишній ворог. А я так само лежав, знеможений, виснажений. Отож, не встиг я вийти з ув'язнення, як мене страшенно побили. А тут ще й полив крижаний дощ. І не видно було ні людей, ні світла в будинках. Куди мені йти, безпритульному, із самими дрібняками в кишенях? Я заридав. Ой-ой-ой. А тоді підвівся і пішов. Розділ третій. Дім, дім, дім. Я мріяв про дім, братики, і справді йшов додому, цепто до оселі. В темряві я збився з дороги і рушив не в бік міста, а туди, звідки долинало жужжання сільгосп машини. Цей шлях привів мене до селища. В мене було таке враження, ніби колись я його вже бачив. А втім нічого дивного. Всі селища схожі, особливо в темряві. З одного боку були будинки, з другого – щось на зразок шинку. А в кінці селища, в сам комутності, стояв маленький котеджик. На воротах вилискувала назва «Оселя». Я змок під крижаним дощем до рубця. Моя модна одежа мала жалюгідний, зворушливий вигляд. Чудовий німб на голівері обернувся в скуйовджені смердючі патли. На обличчі я був певен лишилися подряпини і синці а кілька зубів щойно я торкнув їх язиком або ж болталом випали. Все тіло нило, мучила спрага. Розявивши пащу, я ловив холодні краплі. Шлунок, у якому не було їжі з самого ранку, та й тоді, братики, він дістав її небагато, бурчав, брррр. Отже, котедж називався оселя. І саме тут, можливо, жив чоловік, ладний прийти на допомогу. Я відчинив ворота, трохи не послизнувшись на стежці. Від дощу вона взялася крижаною кіркою. Підійшов до будинку і обережно, благальне постукав у двері. Ніхто не відгукнувся. Отож, я постукав дужче й дужче, й довше, і нарешті почув, як у передпокої зачовгали чиїсь кроки. Двері прочинились, і чоловічий голос запитав. «Хто там? Чого треба?» «О, будь ласка, допоможіть», – попросив я. «Мене побили полісмени і кинули на дорозі помирати». Прошу вас, сер, дайте мені напитись і дозвольте трохи обігрітися. Двері широко відчинилися, і я побачив м'яке світло і вогонь, що потріскував трісь-трісь-трісь у каміні. Заходь, сказав чоловік, хоч би хто ти був. Хай помагає тобі Бог, бідолашний стратнику. Заходь і дайно ну, я тебе огляну. Похитуючись, я ступив у передпокій. Героя себе, братики, я не вдавав, бо справді почувався знесиленим, помолоченим. Той добрий чоловік узяв мене за плечі і підштовхнув до кімнати, в якій палав камін, і яку я, звичайно, відразу впізнав. Аж тепер я збагнув, чому назва «Оселя на воротах» видалась мені такою знайомою. Я зиркнув на того чоловіка, а він співчутливо подивився на мене. І я пригадав тепер і його. Ясна річ, він мене не пам'ятав, бо в ті безтурботні часи я і мої так звані «кенти», як ішли на моцні бійки, пакості чи крадіжки, влаштовували маскарад, надягали маски. Це був призимкувати чоловік середніх літ – тридцяти, сорока чи п'ятдесяти – в окулярах. «Сідай ближче до вогню», – сказав він. «Зараз я принесу тобі трохи віскі і теплої води». «Боже мій, боже мій, як же тебе побили!» Він дбайливо оглянув мій голівер і обличчя. «Це поліція», – пояснив я. «Клята суча поліція». «Ще одна жертва», – зітхнув він, – «жертва нашого часу». «Гаразд, піду принесу віскі, а тоді промию тобі рани». Коли він вийшов, я роззирнувся в тій маленькій затишній кімнаті. Безліч книжок, камін, кілька стільців. Було видно, що тут бракує жінки. На столі стояла друкарська машинка, поруч валялися аркуші паперу, і я згадав, що той чоловік був письменник. «Механічний апельсин». Так називався тоді рукопис. Смішно, що це збереглося в моїй пам'яті. А втім, краще б я про це не згадував, бо тепер відчув потребу в допомозі і співчутті. А все о ті брудні виродки в жахливій білій будівлі, то вони зробили з мене такого безпорадного і спраглого на доброту. Навіть більше. Тепер мені і самому хотілося поспівчувати комусь і допомогти, аби лише хтось потребував цього. «А ось і я», – сказав господар, повернувшись. «Він дав мені склянку гарячого підбадьорливого пойла. Я випив і відчув себе краще. Потім він промив подряпини в мене на обличчі і промовив. Зараз приймеш гарячу ванну, а тоді вже розповіси про все за вечерею. Поки купатимешся, я приготую чогось гаряченького». «Я не міг стримати сліз, братва. Такий він був добрий». А чоловік, мабуть, побачив, що очі мої на мокрому місці, бо поплескав мене по плечі, і сказав, «Ну ж, богоді-годі». Годі". Отож, я піднявся сходами, прийняв ванну, а він приніс мені піжаму і халат, нагріті над каміном, а також стоптані тапочки. І хоч у мене ще стріляло в голові і боліло все тіло, я вже був певен, що невдовзі почуватимусь багато краще». Коли я зійшов униз, то побачив, що він накрив уже в кухні стіл, поклав хлібину і поставив пляшку гострого соусу «Пріма». Потім додав ще чудову яєшню з ломтиками шинки та розвареними сосисками, а також два кухлі солодкого чаю з молоком. Сидіти в теплі і вечеряти було просто кайфово. Я відчув, що страшенно зголоднів, тому, з'ївши яєшню, заходився ковтати ломтик за ломтиком хліба намазуючи його маслом і сонячним варенням, яке брав із здоровенної банки. «Краще вже не буває», – признався я. «Як же я вам за все це віддячу?» «Мені здається, я знаю, хто ти», – сказав господар. «Якщо ти справді той, кого я маю на увазі, то ти, друже, прийшов туди, куди треба. Чи то не твоє фото надрукували сьогодні ранкові газети? Чи не ти став нещасною жертвою отого жахливого нового методу?» Коли так, то тебе послала сюди сама доля. Спершу людину піддали тортурам у в'язниці, а тоді викинули на вулицю, щоб її змордувала поліція. В мене серце за тебе розривається, бідолашний хлопчику. Я не спромігся видушити з себе і слова, братики, хоч сидів з роззявленою пащею. Ладно й відповісти на будь-яке запитання. Ти не перший, хто шукає тут розради, провадив господар. Поліція вподобала нашу околицю, і часто привозить сюди своїх жертв. Але це справжній знак долі, що ти жертва не лише поліції, також опинився тут. Може, тобі доводилося чути про мене? Треба було дуже пильнувати, братики. Я чув про механічний апельсин, відповів я читати не читав, але чув. Он як. кинув він, і обличчя його засяяло, наче вранішнє сонечко, над обрієм. А тепер розкажи про себе. Розказувати особливо немає чого, сер. Скромно промовив я то була дурна хлоп'яча витівка. Мої так звані друзі умовили мене, навіть примусили, залізти до будинку однієї старої ципи, тобто жінки. Я не заподіяв їй ніякої шкоди, та коли вона кинулася мене проганяти, хоч я й сам збирався сумирно покинути будинок, у неї на лихо стався серцевий напад, і згодом вона померла. Мене звинуватили в тому, що я призвів її до смерті і посадили за грати сер. «Так-так, розказуй далі». Потім міністр внутрішніх, тобто внутрішніх справ, обрав мене, щоб випробувати на мені о той метод Людовіка. «Розкажи про це докладніше», – попросив чоловік. Він нетерпляче подався вперед і, потрапивши ліктями просто у відсунуту мною тарілку, вимазав светра суничним варенням. Я розповів йому про все. Згадав кожну дрібницю, братики. Він уважно слухав, очі його палали ще розтулилася, а на забутих тарілках тим часом холонув і застигав жир. Коли я закінчив, чоловік підвівся і киваючи головою та гмукаючи, г -г -г -г, став збирати зі столу тарілки та інші речі, щоб віднести їх до раковини і помити. «Я залюбки зроблю це сам, сер, запропонував я. «Відпочивай, відпочивай, бідолашний хлопче», – заперечив господар і відкрутив на всю потужність кран. «Ти порушив закон, я згоден». Але покарання перейшло всі межі. Вони перетворили тебе з людини на якусь зовсім іншу істоту. На істоту позбавлену сили і волі робити вибір. Приречено лише догоджати суспільству, наче та машина, заведена на добро. Я чудово все це розумію. Здогадуюсь навіть про побічні наслідки. Музика, статеві зносини, література, мистецтво. Тепер усе це має викликати в тебе не втіху, а біль. «Саме так, сер», – підтвердив я, потягуючи труїлку з фільтром, якою мене пригостив той добрий чоловік. «Вони в усьому перегинають палицю», – проказав він, неуважно витираючи тарілку. Але тут хибна сама ідея. Людина, позбавлена можливості вибирати, перестає бути людиною. «Так само казав і кап, сер», – зауважив я, – тобто в'язничний капелан. «Невже, справді? А втім, ну, звичайно ж». Як справжній християнин, він повинен був так казати. Ну гаразд, мовив він, витираючи ту саму тарілку, що й кілька хвилин тому. Завтра зустрінешся з деякими людьми. Гадаю, ти станеш їм у пригоді, хлопчику, Допоможеш скинути цей владолюбний уряд. Бо лише уряд, який вихваляється репресіями, може назвати своїм здобутком те, що обернув нормального юнака на механічну іграшку. Він і далі витирав ту саму тарілку. «Сер», – сказав я, – «ви витираєте ту саму тарілку». «А щодо вихваляння, сер, то я цілком із вами згоден. Цей уряд, схоже, надзвичайно хвалькуватий». О, здивувався чоловік, так наче побачив ту тарілку вперше і нарешті поклав її. «В хатній роботі я ще не набив руку», – пояснив він. «Колись її виконувала моя дружина, а я писав. «Ваша дружина, сер?» – перепитав я. «Вона що, пішла, покинула вас?» Я справді хотів дізнатися про його дружину, яку добре пам'ятав. Так, вона покинула мене, голосно й сумно промовив він. Померла. Отакі справи. Її по-звірячому зґвалтували і побили. Потрясіння виявилось надто глибоким. Усе сталося в цьому будинку. Кухонний рушник у його руці затремтів у сусідній кімнаті. Я тому й присилував себе залишитися жити тут. Їй, мабуть, приємно було б, що мене оточують спогади про неї. Так-так, бідолашна дівчинка. Я чітко побачив, братики, все, що сталося тут тієї далекої ночі. Побачив у тому гармидері себе і відчувну доту, і біль у голівері. Кров відринула від мого обличчя. Воно стало біле, як крейда. І той чоловік, напевно, це також побачив. А тепер йди до ліжка, лагідно промовив він. Я вже постелив тобі у вільній кімнаті. Бідолашний хлопчина, довелося тобі спити гіркої. Жертва нашого часу так само, як і вона, моя бідолашна дівчинка. Розділ четвертий Я чудово виспався, братики. Навіть нічого не снилось. А коли прокинувся на дворі, стояв ясний морозяний ранок. І знизу, де готували сніданок, долинав приємний сморід. Якусь хвилю я, як завжди, пригадував, де я, а коли збагнув, то відчув себе в теплі і у затишку. Отож, я лежав собі в ліжку і чекав, коли мене покличуть снідати. Аж тут мені спало на думку дізнатися, як же звуть мого доброго, турботливого, як рідна мати, господаря. Тож я почала босоніж по кімнаті, розшукуючи книжку «Механічний апельсин», на обкладинці якої мала б стояти фамілія автора. В кімнаті, де я спав, окрім ліжка, стільця і світильника, не було нічого, тому я зайшов до сусідньої кімнати». Спальні-шмальні того чоловіка, побачив там його дружину, великий фотопортрет на стіні, і, пригадавши все, відчув млість. На стіні висіло також кілька полиць із книжками. Як я й думав, там виявився і примірник механічного апельсина. На його обкладинці або на хребті стояла фамілія автора – Ф. Олександр. Господи, майнуло в мене, то він теж Алекс? Я гортав книжку, стоячи в авторовій піжамі, босоніж, але не відчуваючи холоду. В котеджі було тепло. І не міг схавати, про що ж там йдеться. Якийсь безумний стиль, суцільні ахи та охи і таке інше ге. З усього того випливало, що люди нині перетворюються на машини, хоч насправді вони, ви, я, він і той, хто цілує мене в гузно, плоди природні, як фрукти на дереві. На думку Олександра, всі ми зростаємо на так званому світовому древі у світовому саду, за яким доглядає Господь Бог. Зростаємо тому, що Бог прагне через нас погамувати свою спрагу на любов. Ну і таке інше. Усе те суєслові мені зовсім не сподобалось, і я подумав, який же цей Олександр безумний? Мабуть, після смерті дружини він став іще безумніше. Тут він покликав мене, голосом нормального чоловіка, сповненого радості, любові і такого іншого ге. І ваш скромний оповідач почалапав у «Довго ж ти спав», – кинув господар, видобуваючи ложкою з окропу варені яйця і дістаючи з духовки підсмажені грінки. «Вже майже десята, я кілька годин на ногах працював. Писали ще одну книжку, сер?» – поцікавився я. «Ні-ні, у мене був інший клопіт», – відповів він. Ми сіли і дружно взялися розбивати яйця, цюк-цюк, гризти підсмажені грінки, хрум-хрум, і запивати їх чаєм з молоком із великих кухлів. Ні, я дзвонив різним людям, додав господар. А я гадав, що у вас телефону немає, зауважив я, вишкрібаючи ложечкою яйце і втративши пильність. Чому? Насторожено і швидко, як звір, скинувся він і затис у лапі ложечку. Чому ти гадав, що в мене немає телефону? Та просто так, відмахнувся я. Мене здивувало, братики, що він так добре пам'ятає початок тієї далекої ночі, коли я підійшов до дверей, розповів його ципі баючку і попросився подзвонити до лікаря, а вона відповіла дурепа, що в них немає телефону. Господар пильно подивився на мене, але за хвилю знову став добрим, веселим і знов заходився вишкрібати ложечкою яйце. А проковтнувши, промовив. Так от, я подзвонив різним людям, яких міг би зацікавити твій випадок. Розумієш, ти можеш стати могутньою зброєю в боротьбі проти переобрання на наступних виборах нинішнього порочного і аморального уряду. Тепер уряд вихваляється своїми досягненнями в боротьбі з злочинністю за останні місяці. Він знову втупився в мене поверх паруючого яйця. І я запитав себе, чи не зрозумів він часом, яку роль я відіграв у його житті. Проте чоловік тільки додав, завдяки тому, що вербують юних бешкетників служити в поліції і запроваджують методи виснаження свідомості та придушення волі, в його очах стояв безумний блиск. Досі ми таке бачили в інших країнах. Це тільки перший крок. Не встигнемо й озирнутись, як народиться тоталітарний апарат. «Приїхали», – подумав я, ковтаючи яйце і хрумкаючи грінко. «А яким чином причетний до всього цього я, сер?» «Ти», – відповів він з таким самим безумним поглядом, – «живий свідок цих сатанинських проєктів. Люди, прості люди повинні все знати і розуміти». Він підхопився за столу і почав міряти кроками кухню. Від раковини до комірчини, вигукуючи. «Чи захочуть вони, щоб їхні сини стали такими самими нещасними жертвами, як ти?» Хіба уряд тепер не вирішує свавільно, що злочин, а що ні? Хіба він не відбирає життя, душу і волю в кожного, хто йому небажаний? Він трохи заспокоївся, але до столу вже не сідав. Я написав статтю. Сьогодні вранці, поки ти спав. Через день-два її надрукують разом з твоєю сумною фотографією, бідолашний хлопчико. Ти повинен підписати письмові свідчення того, що вони з тобою вчинили. А що ви з усього цього матимете, сер? Поцікавився я. Тобто, крім башлі, які отримаєте за статтю. Я хочу запитати, якщо дозволите, чому ви так палкою гнівно виступаєте проти уряду? Він учепився за край столу і, скриготнувши гнилими прокуреними зубами, відповів. Хтось із нас повинен боротися. Великі традиції свободи треба захищати. Я не фанатик, але коли бачу підлоту, намагаюся її знищити. Назви партії – пустий звук. Традиції, свободи, все. А прості люди можуть їх забути. А тож, вони ладні продати свободу заради спокійного життя. Ось чому їх треба підбурювати. Підбурювати!» Тут, братик, він схопив виделку і кілька разів штрикнув нею в нею стіну, так що вона аж погнулась. Тоді пошбурив її на підлогу і лагідно промовив. «Ти їж, бідолашний хлопчику, бідолашня жертву сучасного світу!» Тепер я усьок, що в нього нема клепки в голівері. Їж, — Їж-їж, — додав він, — доїдай яйце. — А що з усього цього матиму я? — запитав я. — Я вилікуюсь? Чи зможу я слухати хоральну симфонію, вже не відчуваючи нудоту? Чи житиму знов нормальним життям? Що буде зі мною, сер? Чоловік вражено глипнув на мене, братва, наче йому такий на думку не спадало. Адже це, зрештою, було ніщо порівняно зі свободою і таким іншим ге. Мої слова, здавалося, здивували його, не би я вимагав вигоди тільки для себе. Як я сказав, пояснив він, ти живий свідок, бідолашний хлопчику, доїдай сніданок і ходімо подивишся, що я написав. Це з'явиться в рупорі тижня під твоїм ім'ям, нещасна жертво. Те, що він настрочив, братики, було довжелезною слізливою писаниною. Читаючи її, я відчув глибоку жалість до бідолашного хлопчика, що розповідав про свої страждання. Про те, як уряд позбавив його волі і закликав усіх людей не дати порочному аморальному урядові правити ними знову. Зрештою, я певна річ збагнув, що той бідолашний стражденний хлопчик був не хто інший, як ваш скромний оповідач. «Дуже добре», – похвалив я. «Нехило. Чудово зварганено, сер. «Як-як?» – перепитав господар, так наче почув таке від мене вперше. «Та це так званий запелюшниковий жаргон», – пояснив я. «Всі підлітки ним розмовляють». Він пішов на кухню мити посуд, а я залишився в позиченій нічній піжамі і тапочках у кімнаті-гімнаті, чекаючи, що він запропонує мені робити далі, бо зрештою ніяких своїх планів я братва не мав. Коли задзеленчав дзвоник біля дверей, великий Олександр був ще в кухні. О, вибіг він, витираючи лапи. Це, напевно, ті люди. Піду відчиню. Він впустив гостей, і з покою долинула голосна та-та-та, балаканина. Привіт, паскудна погода, як справи. Потім усі вони ввійшли до кімнати, де був камін, книжки і стаття про мої страждання. Побачили мене і заохкали. Ох-ох-ох, їх було троє. Алекс назвав мені їхні фамілії. Долін, курець. Він важко дихав, весь час кашляв хе-хе, але недопалка труїлки з пащі не випускав, і нервовими руками струшував попіл просто собі на одежу. Це був маленький і круглий, як кулька, чоловік у великих окулярах з товстенною оправою. Другий мав прізвище Рубінштейн – височенний, вічливий чоловік, дуже старий, з голосом джентльмена і бородою, як лопата. І нарешті Дібіда Сільва. Дуже швидкий у рухах, з міцним сморідом від одеколону. Всі троє уважно оглянули мене і, схоже, лишилися задоволеними тим, що побачили. «Чудово, егеш!» – сказав Долін. «Цей хлопець може стати прекрасним символом. Звичайно, бажано було б, якби він був ще хворобливіший на вигляд і більше скидався на зомбі, для переконливості. Але нічого, щось придумаємо». Мені не сподобалося це розпотякування про зомбі, і я зауважив. «Що тут діється, братики? Що ви намислили для свого заполюшникового кента?» «Дивно, дуже дивно», – пробурмотів Олександр. «Але ця манера розмовляти мене чомусь тривожить. Ми колись уже зустрічались, я певен». Він насупив брови і замислився. «А тож я мусив пильнуватися, братва», – дібіда Сільва пояснив. «Головне – публічні мітинги». Показувати тебе на мітингах – це буде могутня підтримка. І, звичайно ж, виступ газети. Знівічене життя – це зрозуміло всім. Нам потрібно запалити серця. Він ошкірив усі свої тридцять з чимось зуб'їв, і вони білосніжне засяяли на його смаглявому, як виноземця, обличчі. «Ніхто не може сказати, що з цього матиму я», – відрубав я. «Мене мордували у в'язниці рідні батьки зі своїм нахабним пожильцем, Вигнали з власного дому, відлупцювали діди, ледь не вкоротили віку полісмени. То чи ж мені заплатять за це? Тут утрутився чоловік на прізвище Рубінштейн. Ось побачиш, хлопче, партія не забуває про зроблені їй послуги. Ні-ні, коли все це скінчиться, тебе чекатиме приємна несподіванка. Завжди й сам побачиш. Я хочу лише одного, закричав я, стати нормальним здоровим хлопцем, як колись розважатися із справжніми кентами, а не з тими зрадниками, що тільки вважають себе кентами. Ви можете це зробити, га? Чи хтось здатний повернути мені те, що я мав? Ось чого я бажаю і хочу дістати від вас відповідь. Ке-ке, озвався Долін. Мученик в ім'я свободи. Не забувай, ти мусиш зіграти цю роль. А ми тим часом про тебе подбаємо. І він з безглуздою посмішкою погладив мене по лівій руці. Так, наче я був недоумок. «Не поводьтеся зі мною, як і з використаною річчю», – крикнув я. «Я не недоумок, якого ви, безголові виродки, можете обвести круг пальця. Це карні злочинці, слабкі на розум, а я не злочинець і не дурний, як дим». «Чуєте? Дим?» – вражено повторив Олександр. «Гм, дим. Когось так звали дим». «Що?» – розлютився я. «До чого тут дим? Що ви знаєте про дима?» А тоді похопився. «Боже, милий!» Я боявся подивитися Олександру в очі. І відразу рушив до дверей, щоб піднятися нагору, перевдягтися в свою одежу і злиняти звідси. «Просто не віриться», – проказав Олександр, вишкіривши свої гнилі зуб'я. Погляд у нього був божевільний. «Такого не може бути. Якщо це, Господи Ісусе, справді Він, то я його розірву. Я його розчавлю. Так розчавлю». Заспокойтеся, мовив Дібіда Сільва, і погладив Олександра по грудях, як собаку. Все вже в минулому. То були зовсім інші люди. Ми повинні допомогти цій бідолашній жертві. Ми повинні це зробити в ім'я майбутнього і нашої справи. Я тільки візьму свою одежу, сказав я, стоячи біля сходів, і піду в сам комотність. Я вам за все дофіга вдячний, але в мене своє життя. Я хотів, братики, якомога швидше вшитися звідти. Одначе, Долін заперечив Е, ні, ми знайшли тебе, друже, і тепер не відпустимо. Підеш із нами, все буде чудово, ось побачиш. Він ступив до мене і знову схопив за руку. Я хотів був випручатись, але сама думка про це викликала в мене млість і нудоту, тож я навіть не ворухнувся. А побачивши безумні очі Олександра, промовив Хай буде, як ви кажете, я у вашій власті. Але тільки худчі ж, братики, не боріться. Єдине, чого я тепер бажав, це скоріше вирватися з будинку, що мав назву оселя. Погляд Олександра мені зовсім не подобався. Гаразд, кивнув головою Рубінштейн. Одягайся, поїдемо. Дим, дим, дим, тихо бубонів Олександр. Що це чи хто це такий дим? Я швидко рушив сходами на гору і за хвилину вдягнувся. Потім разом з тією трійцею вийшов на вулицю і сів у машину. З одного боку біля мене сидів Рубінштейн, з іншого – Долін. Щораз у раз кахикав. Ке-ке-ке! Сільва зайняв місце водія. Ми приїхали в місто і зупинилися перед однією з багатоквартирок, неподалік від такої самої багатоквартирки, де колись жив я. Вилазь, хлопче, сказав Долін і знов закахикав, від чого кінчик троїлки, що стирчав у нього з пащі, яскраво спалахнув. Побудеш тут. Ми зайшли до будинку. Стіни у вестибюлі прикрашали речі, що нагадували велич праці. Ми піднялися ліфтом нагору, братики, і ступили до квартири, яка нічим не відрізнялася від квартир в усіх багатоквартирках міста. Малюсінька нора з двома спальнями і однією вітальною їдальнею. Стілу який був завалений книжками, паперами, заставлений чорнильницями, пляшками і таким іншим ге. Це твій новий дім, оголосив Дібіда Сільва. Влаштовуйся, хлопче, харчі в буфеті, піжама в комоді, відпочивай бентежна душо. Що? не зовсім второпав я. Не хвилюйся, по старечому прорипів Рубінштейн. Просто ми зараз підемо. Нас чекає робота, побачимося згодом. А поки що розваж себе сам. І ще одне», – озвався Долін. «Ке-ке! Ти ж бачив, що спливло у змученій пам'яті нашого друга Олександра. Скажи, це часом не… Тобто, чи не ти? Гадаю, ти розумієш, що я маю на увазі. Далі говорити не варто». «Але ж я розплатився», – відповів я. «Бог мені свідок, я за все розплатився. І не лише за себе, а й за тих виплатків, які називали себе моїми кентами». Мене охопила лють, і я одразу відчув нудоту. «Я трохи полежу», – пробелькотів я. Ті жахливі часи минулися назавжди. «А вже ж», – підтвердив Дібіда Сільва, виставивши на показ усі свої зуб'я, назавжди. І вони мене залишили, братики. Пішли робити свої справи, що, як я розумів, були пов'язані з політикою і таким іншим ге. А я лежав на ліжку в самокомотності, в цілковитій тиші. Лежав одягнений, скинувши тільки черевики та попустивши краватку, спантеличений і розмірковував, яке життя тепер мене чекає. В голівері, наче на кіноекрані, замикали образи різних людей, з якими я стикався в школі та в держв'язі. І я не побачив жодної людини, якій можна було в цьому світі довіритись. А потім я закуняв братики. Прокинувшись, я почув музику, яка долинала з-за стіни. Дуже голосну музику, що й розбудила мене. Це була симфонія, яку я добре знав, але не чув уже багато років. Симфонія номер 3 дачанина Отто Скаделіга. Особливо голосний, бурхливий був початок симфонії. І саме він оце й звучав. Якийсь час я слухав з цікавістю і радістю, але потім дали про себе знати біль і нудота. В животі забурчало. І ось я, такий великий поціновувач музики, сповз із ліжка і, підвиваючи ой-ой-ой, затарабанив у стіно. «Припиніть, припиніть, виробіть!» – кричав я. Але музика не затихала, навіть стала ще голоснішою. Я гупав у стіну і кричав, доки не позбивав до крові кісточки на руках. Але нічого не змінювалось. Тоді я вирішив урятуватися втечею. Заточуючись, я почвалав зі спальні до вхідних дверей, які одначе виявилися замкненими. Я був без сили щось зробити, а музика звучала все голосніше і голосніше, наче мучила мене братики навмисне. Я щосили заткнув пальцями вуха, проте тромбони і літаври лунали так само голосно. Я знову закричав, щоб вимкнули музику, і люто захупав кулаками в стіну. Марно. «Ох, блін, що ж його робити?» – заскиглив я. «Боже на небесах, допоможи мені!» Знемагаючи від болю і нудоти, я вештався по квартирі і намагався сховатись від музики, що перевертала всі мої нутрощі. Випадково я кинув погляд на купу книжок, паперів і такого іншого ге на столі у вітальні. І раптом збагнув, що повинен робити, і що, власне, бажав зробити, перше, ніж мені стали на заваді оті старпери в публі Біблії. А тоді дим із баржею в уніформі рож, накласти на себе руки, назавжди зникнути з цього жорстокого лихого світу. На обкладинці якоїсь брошури я побачив слово «смерть», хай навіть не окремо, а у фразі «смерть уряду». А поруч, мов, за велінням долі, лежала ще одна книжечка. На її обкладинці було намальовано розчахнути вікно, що ніби промовляло «Розчини вікно для свіжого повітря, свіжих ідей, нового життя». І я збагнув. Це порада мені. Тільки так можна покласти край усьому. Вистрибнути з вікна. Лише мить болю, а тоді вічний сон. Поруч за стіною так само нуртували духові, ударні і смичкові інструменти. Вікно в кімнаті, де я лежав, було прочинене. Я підійшов до нього і побачив унизу маленькі машини, автобуси і перехожих. «Прощавайте, прощавайте, хай вас Бог простить за згублене життя!» – крикнув я світові. Тоді виліз на підвіконня. Музика залунала тепер ліворуч. Заплющив очі, відчув холодний вітер в обличчя і стрибнув. Розділ п'ятий. Стрибнув я братики і гепнув на тротуар. Але не вбився ні. Бо якби вбився, то не написав би всього цього. Мабуть, там було не досить високо для того, щоб убитися на смерть. Одначе, братики, я зламав хребет, руки і ноги і зомлів від пекучого болю. Наді мною посхилялися перелякані, здивовані обличчя перехожих. Та замить до того, як зомліти, я чітко збагнув, що жоден чоловік у цьому жахливому світі не був на моєму боці, і що музику за стіною влаштували ті, хто вдавав із себе моїх нових кентів. І зробили вони це зумисне, заради своєї егоїстичної, хвальковатої політики. Ця мить тривала мільярдну частку хвилини, а тоді весь світ, небо, обличчя, що вирічивши глядєлки, застигли довкола, геть усе зникло. Коли після довгої чорної прірви, завдовжки мабуть з мільйон років, я повернувся до життя, то побачив, що лежу в лікарні. Все кругом біле, похмуре, неприродне, вилизане. А до того ж лікарняний сморід. Антисептичні речі, що їх застосовують у лікарнях, мають різкий дух смаженої цибулі чи квітів. Дуже повільно до мене поверталося усвідомлення того, хто я такий. Я лежав увесь забинтований. У тілі не відчував ані болю, ані чогісінько. На голівері пов'язка, на обличчі пластир, граблі в бинтах, пальці теж обмотані пластиром. Так обмотують надламані ніжки квітів, щоб вони росли рівно. Ходулі також сповиті, повсюду бинти, дротяні каркаси. У праве передпліччя з перекинутий догори дном банки вливається червоненька кров. Але сам я, братва, нічого не відчував. Біля ліжка в мене сиділа доглядальниця і читала книжку «Сірим, як дим шрифтом». Схоже, якийсь роман, бо там було багато прямої мови. Вона весь час тяжко зітхала. Аха. Ах, ах Отже, йшлося там, мабуть, про секс. Це була загалом нічогенька собі дівчинка. Яскраво-червоний ротик, довгі вії і кльові груди, що вгадувалися під накрохмаленим халатиком. «Скільки хочеш за облом, сестричко?» – звернувся я до неї. «Іди в ліжко, поперекидаєшся з маленьким кентиком». Але насправді я не зміг вимовити жодного слова. Рот наче задерев'янів, і я, поворушивши болталом, відчув, що там бракує кількох зуб'їв. А доглядальниця аж підскочила, впустила книжку на підлогу і вигукнула. О, то ви прийшли до тями. Та каміниця цыпка ажฉинула такий галас. Хотів був сказати я, одначе спромігся лише видушити себе: е е е Вона вийшла геть, залишивши мене самого, і я побачив, що лежу в маленькій кімнаті гімнації, а не у великій лікарняній палаті, як колись лежав ще хлопчиком серед конаючих старперів і мріяв швидше одужати і знову стати на ноги. Тоді я хворів на дифтерію, братики. Свідомість повернулася до мене, мабуть, ненадовго, бо дуже скоро я знов наче заснув. А втім, я ще запам'ятав, як за кілька хвилин доглядальниця прийшла з чоловіками в білих халатах. Вони похмуро оглянули вашого скромного оповідача, приказуючи «Угу, угу». З ними був, як мені здалося, і кап із держв'язу, що промовляв «Ох, сину, мій сину!» І дихав на мене перегаром, а потім він оголосив. Я більше не міг там залишатися, ні. Я не міг брати участі у тому, що тамтешні виродки збиралися робити з рештою бідолашних злочинців. Отож, я звільнився і тепер виступаю з проповідями проти всього того, люби мій сину во Христі. Згодом я знову прийшов до тями і побачив біля ліжка тих трьох, з чиєї квартири я вистрибнув – Дібіда Сільву, Рубінштейна і Доліна. Друже, промовив один з них. Хто саме я не розглядів і не розчув? Маленький наш друже, народ у нестямі від обурення. Ти позбавив тих страшних хвалькуватих лиходіїв усіх шансів на переобрання. Вони муситимуть піти, назавжди. Ти приніс велику користь справі свободи. Я хотів сказати, якби я помер, то для вас політичні виродки, для таких підступних і зрадливих кентів, як ви, це було, напевно, ще краще». Але тільки Е-ме-е-е-е. Е Тут один з тих трьох дістав сто з газетних вирізок, і я побачив свою страшну фотку. Мене заюшеного несли на ношах. Невиразно пригадалися яскраві спалахи то були, мабуть, фотобліци. Одним оком я ледве прочитав заголовки на вирізках, що тремтіли в чужій лапі. Жертва злочинного проекту реформи, хлопчик та уряд убивця. Там було також фото якогось знайомого мені чоловіка і підпис: "Геть, геть, геть". Йшлося, напевно, про міністра внутрішніх справ. "Його не можна так хвилювати", втрутилася доглядальниця. "Це завдає йому шкоди. Годі, ідіть геть". "Геть, геть, геть", хотів сказати і я, але знову вийшло тільки "е-е". -е». Так чи так, а ті троє політиків пішли. Я також повернувся назад у забуття в темряву осяйну такими дивовижними сновидіннями, що я, братики, не міг збагнути. Сонце чи реальність? Скажімо, мені привиділося, ніби з мого тіла вилилася вся брудна вода, і воно знову наповнилося чистою. Потім приснився дуже приємний, гарний сон. Не би я вкрав у якогось чоловіка машину і мчу в самкомотності, куди очі бачать. Збиваю піплі, чую, як вони конаючи кричать але не відчуваю ані болю, ані нудоти. Приверзлося також, що я валю на землю і взуваю дівчаток, а натовп довкола плескає в долоні і підбадьорливо реве, як безумний. Коли я знов прокинувся, біля мого ліжка сиділи Т і М, які прийшли побачити свого хворого сина. М тяжко ридала. Я вже міг сяк-так розмовляти і сказав, "Так, так, тек що за облом? Чого це вам спало на думку, нібито вас тут чекають?» «Про тебе написали в газетах, синку», – зашарівшись, пояснив татусь, – «про те, якої шкоди тобі заподіяли. Розповіли, як уряд примусив тебе самого залізти в зашморг. У цьому є певною мірою і наша провина, синку. Твій дім тепер належить тобі, синку». Мати так само рюмсала і мала потворний вигляд. «А як же ваш новий синочок Джо?» – поцікавився я. «Гарний, здоровий, ні в року. Я ж сам бачив». Ох, Алексе, Алексе, простогнала мати. Ой-ой-ой. Дуже неприємна історія синку, сказав татусь. У нього виникли ускладнення з поліцією, і його відлупцювали. Справді? Перепитав я. Невже? Він же такий порядний. Я дуже здивований, слово честі. Та він нічого такого й не зробив, провадив те. То все поліція. Він стояв на розі синку і чекав дівчину, з якою домовився побачитись а полісмени наказали йому забиратися геть. Тоді Джо відповів, що має такі самі права, як і решта людей, а полісмени накинулися на нього і жорстоко побили. «Який жах!» – мовив я. – «Це просто жах! І де ж тепер той бідолашний хлопчина?» «Уй-юй-юй!» – заскиглила мати. «Поїхав назад!» – «Уй-юй-юй!» – підтвердив батько. «Поїхав до свого рідного міста, щоб оклигати. А його місце на роботі тепер віддадуть комусь іншому!» Отож, підсумував я, ви хочете, щоб я повернувся додому, і все було, як колись? Так, синку, кивнув головою татусь. Просимо тебе, синку. Подумаю, пообіцяв я. Як слід усе обміскую. Ой ой ой ой знай, виводила мати. Та столи нарешті пельку гаркнув я. А то справді таки завиєш у мене і закричеш, Я тобі всі зуб'я повибиваю. Сказавши це, братва, я раптом відчув себе краще. Так, наче в моє тіло влилася свіжа червоненька кров. Було над чим замислитись. Мені стало не гірше, а краще. «Не можна так розмовляти з матір'ю, синку», – зауважив татусь. «Зрештою вона дала тобі життя». «А тож», – процідив я, – «і оцей брудний, смердючий світ». Потім міцно заплющив очі, наче від болю, і проказав. «Ідіть вже, я подумаю про повернення. Але тепер усе буде інакше». «Так, синку», – погодився те. Як скажеш? Вам доведеться вирішувати, хто буде господарем. Ой-ой-ой-ой, рюмсала М. Ем. Гаразд, синку, все буде так, як ти забажаєш, запевнив мене татусь. Тільки одужуй. Вони пішли, а я лежав і розмірковував про всілякі речі, що, мов, картинки ми миготіли у мене в голівері. Згодом повернулися, ципа і почала поправляти простирадла на ліжко. Я запитав у неї, скільки я тут вже лежу? Десять тиждень. А що зі мною робили? Ви були весь поламаний, побитий, мали тяжкий струс мозку і втратили багато крові, відповіла вона. Довелося все поправляти, розумієте? А з голівером нічого не робили? Я хочу сказати, чи не перевернули мені мізок? Все, що робили, відказала доглядальниця, тільки вам на користь. А проте через два дні з'явилися, солодко всміхаючись, двоє молодявих лікарів і принесли якусь книжку з картинками. Один із них сказав. Ми хочемо, щоб ти подивився на ці малюнки і розповів, які думки вони в тебе викликають. Згода? Що за облом, кентики? – здивувався я. Що це за нова, безглузда ідея з'явилась у вас? Обидва з ніяковіла розсміялися, а тоді посідали на кровать, оба бічмени і розгорнули ту свою книжку. На першій сторінці був знімок пташиного гнізда, повного яєць. Ну як? – поцікавився один із лікарів. Пташине гніздо, відповів я, повний яєць, нехіло. «А що б тобі хотілося з ним зробити?» – спитав другий. «Побити?» – вигукнув я. «Набрати повну жменю, пожбурити в стіну чи в скелю і подивитись, як вони розпливаються». «Дуже добре. Похвалили мене лікарі і перегорнули сторінку. Там був один з тих великих птахів, яких називають павичами. Він хвалькувато розпустив свій барвистий хвіст». «Ну як?» – спитав один. «Мені хочеться», – сказав я, – «повисмикувати йому з хвоста все пір'я і послухати, як він несамовито закричить, щоб не був таким хвальком». «Добре», – знову похвалили мене лікарі. «Дуже, дуже добре». Вони гортали книжку далі. Були там фотографії кльових дівчаток, і я казав, що залюбки б їх трахнув. На інших знімках, залитих червоною кровушкою… Піплі копали ногами просто в обличчя, і мені закортіло взяти в цьому участь. Була ще картинка, на якій нагий кент в'язничного капа тяг на гору хреста. І я заявив, що не проти взяти в руки молотка і цвяхів. Добре, дуже добре. «А що в мене таке?» – спитав я. «Глибока гіпнопедія», – відповів один із лікарів. «Чи щось в цьому роді? Але, схоже, ти вже одужуєш». «Одужую?» Здивувався я. «Лежу, прикутий до ліжка, а ви кажете, що одужую? Та поцілуйте мене в гузно, блін, з таким одужанням». «Наберись терпіння», – промовив другий. «Тепер уже недовго чекати». І «Я чекав, братики. Я жир яєшню з грінками, пив великі кухлі чаю з молоком і почував себе багато краще. А одного дня мене повідомили, що прийшов незвичайний особливий відвідувач. «Хто?» – спитав я поки поправляли ліжко і розчісували мій пишний німб. Пов'язку з голівера вже зняли, і чуб знову відріс. «Сам побачиш», – відказали мені. І я побачив. О пів на третю пополудні зібралися фотографи та кореспонденти всіх газет і подіставали записники, олівці і таке іншеге. Вони хіба тільки не сурмили у фанфари з приводу того, що до вашого скромного оповідача прийде великий поважний чоловік, Ним виявився певна річ, ніхто інший, як міністр внутрішніх справ, одягнений за останньою модою, з густим владним голосом аристократа блим клац блим. Запрацювали фотоапарати, й щойно він простяг мені руку. Так, так, проказав я. Що це за облом, кентико? Схоже, ніхто до пуття не усяк моїх слів і все ж почувся чийсь різкий голос. Більше поваги, хлопче, коли звертаєшся до міністра. А ялди, озвірився я, як собака, більшим ялдаком тебе. Нужбо, нужбо, втрутився внутрішній міністр. Він розмовляє зі мною як друг, адже так, синко. Я всім друг, відповів я, крім моїх ворогів. А хто твої вороги? поцікавився міністр, поки газетні писаки дряб-дряб працювали перами. Скажи нам, хлопче, мої вороги всі ті, хто завдає мені шкоди, пояснив я. Чудово, сказав нутрмін, – мін і сів до мене на ліжко. Я і наш уряд хочемо, щоб ти ставився до нас як до друзів. А то ж, друзів, ми робимо все для твого добра, правда ж? Тебе як найкраще доглядають. Ми ніколи не бажали тобі зла. А от дехто бажав і бажає. Гадаю, ти знаєш, про кого йдеться. Так, так, так, провадив він. Деякі люди мали намір використати тебе, а тож, із політичною метою. Вони були б дуже раді, саме так, якби ти загинув, бо сподівалися звинуватити в цьому уряд. Гадаю, ти знаєш, хто ці люди? Такий собі Олександр, вів далі нутрмін, автор підривних творів, зажадав твоєї крові. Він аж схибнувся від бажання проштрикнути тебе ножем, але тепер він у божевільні і тобі вже не загрожує. Він здавався мені справжнім кентом, сказав я, поставився до мене як рідна мати. Він дізнався, що це ти заподіяв йому зло, дуже швидко відказав Мін. Принаймні, він у це повірив. У нього виникла нав'язлива ідея, ніби ти винен у смерті якоїсь близької, дорогої йому людини. Просто йому про це сказали, кинув я. У нього виникла така ідея, повторив міністр. Він став являти собою загрозу. Ми примістили його в божевільню заради його ж таки безпеки. Так само, додав він, як і заради твоєї. Це великодушно, сказав я. Дуже великодушно з вашого боку. Коли ти звідси вийдеш, провадив далі Мін, то не знатимеш клопоту. Ми про все подбаємо. Дістанеш добру, високооплачувану роботу. Адже ти нам допоміг. Хіба? Здивувався я. А ми про своїх друзів не забуваємо, чи не так? Він схопив мене за руку і якийсь хрен гукнув. Усміхнись. Я не самохідь ошкірився, мов безумний, і відразу блим-клац-блим. Блим. Нас із Міннутром сфотографували, наче двох кентів. Гарний хлопчик, похвалив мене великий чоловік. Дуже гарний. А тепер ось поглянь, це тобі подарунок. Тут братики принесли великого полірованого ящика, і я вмить збагнув, що це за річ. Стереопрогравач. Його поставили біля ліжка, відкрили, і якийсь чоловік устромив штепселя в розетку на стіні. «Що поставити?» – спитав той чоловік. «На носі окуляри, в руці гарні лискучі конверти з платівками. Моцарта, Бетховена, Шенберга, Карла Орфа?» «Дев'яту!» – відповів я. «Славетну дев'яту!» І зазвучала, братики, «дев'ята!» Всі один за одним почали тихо-чемно виходити за двері. А я лежав, заплющивши очі і слухав чарівну музику. «Гарний хлопчик, дуже гарний!» Поплескав мене по плечу Мін і також вийшов. Лишився тільки один чоловік, який промовив. «Розпишись отут, будь ласка». Я розплющив очі братва, щоб поставити підпис, не знаючи під чим і не думаючи про це. А тоді нарешті я застався сам один із славетною дев'ятою Людвіга Вана. О, яка то була втіха й кайф! Коли почалося скерцо, я чітко побачив, як біжу на своїх легких чарівних ходулях по світу. Він безумно кричить, а я краю йому обличчя своєю бритвою-горлорізкою. А потім був повільний фінал і чудовий завершальний спів. Я остаточно вилікувався.